Betis egitzen dugu, eneko labegiridekin, diskaberri batekin heldu baitza uku laportar kantaria iturritik deitu duk lan hau eta aldiuntan uh, musikari batzuk deakurutzatu dituzkanak, hautatu dituk, edo naturalki dinduk, ea eh, daik hauen autua? Bai, uh, musikari horiek dira, bo, nat, beti denik uh, enekina izan dena eta guk taldearen azken urtetan guekina izan dena ere, gitarra palean. Eta gero segitu diau beti, elkur utzatzen gintzian eta gaua pasten gintzian musikan. Eta gero sartu du beste gazte bat, uh, txitiof zangla, eta txitiofek uh, gitarra lan duzian konservatioan, gitarra pala, gitarra folka, denak duitentu. Eta mutiko horrek uh, entzuntzelaik kanturi zure laguna, errantzian, aia ah, zenekunik kantori egiztizkatez hau zen, maitetiat eta behartiau landu eta grabatu egun batez. Bo, nean, eburian sobera sinesten, bana, bo, gero bereen anaia gaztena Pierre bateria joilea juntatzen zauku eta jak ere izinagin maite, eta ikusi gazte hori eri goztukoaz izuztela musika horiek hasikinen nola ideia hortik sortu zen. Eta gero bildu da, laugarena, lau txomine txoberz, horrek den bolan izan taldean natekin aizana apiskat eta e, ikasketak egin zituen suno ari buruz eta grabaketari buruz eta haisien landu eta lantzeko gantzean bua eta enikok zerbait berdune grabatzeko ni graban esake gotik eta hola ideia sortu landu eta azkenan diska hori uh, lau lagun no, hoier esker besortu du diska mm -hmm. Baien daia esperientzia, eh? Boa, entzineko proiektu eta gukekin, ide bakar lari lan bat ere? Tipi bat, Basaran kaseta, bera txomin tarramuntzo irtzile ladik, eta anean uh, txominen uh, arrebaikin, denizekin, eta ginean kaseta tipi bat, basadan daitu ginean, basadan... Enes ukaldian, Ernest Irrigoyen eskolegian denek uh, sonorizatzailea denek ezagutzen dutena berekin guberzuk aldean ahatzetan eta grafatzen ginean. Hori izan zean, nik eznean ezagutzen batean, eh? Basaran, horrean? Bai, Basaran, hola deitu ginean, eta batzitzen, txaka, 6-azpiz orzik antu. Eta denbola hartan, uh, gertakariak uh, gertakari, uh, txomintak amuntxo zendu, Roxe Martin, Usurbil, Bataion Vasco-Espanyol delakoek uh, eraili eta horra eta hor uh, deliberatukin nuen kantatzea kan, kan, kan eta hoiek, hoien grabatzea. Beraz, izguzi horiak uh, bainetien hor uh, gordeak eta iturritik diska irekitzen duen kantua uh, pentsu dut ezagunen adela, Parisan eta Madridan beh, beste guziak etziren niun ateratu oai arte? Ez, salbu Zure uh, Laguna, José Martin eta Gudariaren ama, hori kaseta hartan, demoraetan, bueno, zabalduzien bon, eh, eskutik eskuratola, etxan, eh, eta bon, etxan kaleitate haundikoa. Hortako musikari gazte horiekua inaiziteen hori uh, berrit gravatu eta beren, uh, beren gostura, gaurkotu bat eta hola hase ginen eta ala segitu. Libertate osua amandiak ordean? Aba ah, babani, nugu musikari txarranu, ning maite diat melodia hitia, pizkat idaztia, eta meni kantua, bo, melodia anola uh, gaindian antolatua den ber eta hitzak xuxendia uh, den ber, uh, gero musikariak musikariak dira, bakutsabe le eta utzitiat eta gainerat musikari gaztiak gasiak isanki, ene ustez gauzkotzeko video berena sela. Pentsuenean, ez zela lan hori izanen, eta higien izile melodiekin, eta ondo apaindu di egun darriana. Ba, maena goztuan izbadi eta melodia maite die, izigarri melodie zaleak dira. Titovk gitar klasikoan izanik, izigarri maite dik, pierrek kantia izigarri maite dik. Natek, hini uh, espirituaz hautzen badik bat dik, oita hama hotel uh, ibiltzen girela, beraz, hendean uh, dudarik, uh, konfientxia egitenan niela. Hora, biltzen zinezterarik, uh, gabaldi horietan, kantu zartzeko, eta hor, oh, ezagutu zisten uh, kantu horiek, egin eh, beraz, pixka bat horizera zera ez, eh? zure laguna, abiapundu bezala kantu haua. Ba, ha, tito fek izinak emaitezan kantu hori. Neen aldean entzuntzielaik, uh, segidan grabatu uh, nankoan eta egorri nankoan uh, etxat, hori uh, abiapundia hori zian, hori izan du, kantu hori. Hora, uh, hori talazzeko, uh, nore entzat Hori txominta Ramuntzor zen dut zielaik, Ramuntzoren laguna, uh, denborako laguna gure ikastolantzean handele nio, eta berze egun guzizik uste nian eta hortan idatzen kantu hori. Gertakizunari doakion melodia aski trista, biztana, itzen aldetik, eh? Ba, ba, eh, e, esperantzazkoa duk, egia duk bizi bat laguna galtzen duk kalarik, biziak gelditzen duk eta idu izen zaik ez dela teabideik. Baina, onduan diren lagunek ez di hori eztena, eh, behar dik esperantza eman, bo, ondarrerat esperantzazko kantu bat duk ere. Zure laguna ordean iturritik diskauntatik eneko labegerri eta bere musikari lagunek emanik? Il zure, zure, zure baratzen ha Il zure spainecolore ha Nungo ai sea che da mantitù zure baratzen mechenega Il zure baratzellore ha Il Nuko aiseak eda manditu, Sure amet generak. Sure laguna egia, Isanda kure harria. Sure negaraene iturria, Sure gaubeltzak kure hindarrak isanditezen. Gaurko bisiak, beste biderik, aurkitzen ez badu guretzat Gaurko bisiak, beste biderik, aurkitzen ez badu Hilda zure baratzen lorea, hilda zure ez paineko Nungo hai se a che la manditu, Hilda sure a mesedere. Il la sure, Hilda sure Hilda Nungo hai se a che la manditu, sure a Deke kariko beste ametchederba berpiztuko zauzuloreea zure martze a loreean Aize bedo no batekekariko Bete a